Bismillahirrahmanirrahim. Po ime Allaha, milostivog, Sam Tanzidul kitabi min Knjigu objavljuje Allah. silni i Mudri. Inna anzalna ilajkam kitaba bil haqki fa'budillaha muhlisan lahuddin. Mi doista, objavljujemo knjigu, pravu istinu. Zato se klanja i samo Allahu, iskrenomu ispovjedajući vjeru. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقذبونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون Inna Allaha la yahdi man Iskreno ispovjedanje vjere dugje Allahu. A onima koji pored njega uzimaju zaštitnike. Mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili. Allah će njima zaista presuditi o onome u čemu su se oni razilazili? Allah nikako neće ukazati na pravi put onome koje je lažljivac i nevjernik. Da Allah htio da dijete ima. Izabrao bi Između onih koje je stvorio Onoga koga bi on htio Hvaljen neka je on On je Allah Jedini I svemoćni Ono što što ja večera sreći nije Nekakav konačan odgovor Odgovora vjerovatno ima još I na to se može dodati i oduzeti, Ali sasigurno sigurno Najveću zaslugu i najveći neprijatelj ovog ometa trenutno, najveću zaslugu, pod navodnim znacima zaslugu, zato što danas ljudi u skupinama i velikim grupama izlaze iz vjere, ima ovaj sekularizam. كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا فتدري الشيطان حبل هم اسبابي فبلس ودي طام كربيكم سوء اسمك هربا كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا فتدري الشيطان هم بَدِيهِ حَبْلًا وَثِيقًا مُنْكَرًا جُرْحٌ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في متيو pa stoga svako ko počne nešto pred muslimanima govoriti to napomene i želi odatle da počne govoriti jer je to dakle ono što boli svakog muslimana i to je činjenica od kojoj počinjemo dokazivati potrebu za govorom u nečem da se zaključi i shvati da je umet u teškoj situaciji ne treba mnogo pameti. Isto tako svi smo svjesni da je umet pogodila nedaća i pogađaju nedaće iz dana u dan zbog toga što se umet udaljio od Allahove vjeri. Što se umet, ovaj umet ovaj najbolji umet udaljio daleko otišao od Allahove vjeri i istine a onda bi možda trebalo govoriti o tome kako se i zbog čega se umet udalje od Allahove vjeri i kako se to desilo da danas ljudi u skupinama izlazi iz vjere, kao što su nekad u skupinama i velikim grupama ulazili u vjeru danas u skupinama izlaze izvjere kako se to dešava i zbog čega se to dešava svakako ono skućaj večera sreće nije nekakav konačan odgovor odgovora vjerovatno ima još i na to se može dodati i oduzeti ali sasigurno najveću zaslugu i najveći neprijatelj ovog omleta trenutno najveći u zaslugu, pod navodnim znacima zaslugu, zato što danas ljudi u skupinama i velikim grupama izlaze iz vjere ima ovaj sekularizam koji se proširio među muslimanima i najveći krivac je taj sekularizam koji je došao među muslimane nakon komunizma. Komunizam koji je otvoreno napao vjeru. Otvoreno se suprotstavljao vjeri, otvoreno zabranjivao vjeru. Da bi nakon toga došao sekularizam koji nije kao komunizam brutalan i otvoren u napadu na vjeru nego, kao, nego vjeru kao zvanjično priznaje i teoretski se slaže sa tim da bi time se zavarali ljudi da evo nakon tog teškog pritiska komunizma i čelječne do tako šipke komunizma došlo je olakšanje. svi su odahnuli evo sad slobodno možeš biti musliman i rado su ljudi na taj način prihvatili taj sekularizam odnosno prihvatili demokraciju, prihvatili demokraciju. Kad kažem došao došla da, poslije komunizma da do, došla demokracija. A i jedno i drugo je sekularizam, je tako? Jer je sekularizam u stvari laicizam odnosno kako bi mi rekli uh, laicizam jel takvu neznam Označava, znači ne znam božačku kabrsku vlast pravo imamo je laicizam a kod nas se to zove je tako? jer je lajk čovjek ne znamo je tako laicizam znači džahilijet prava riječ za, za laicizam je džahilijet pa je i komunizam džahilijet a i demokratija džahilijet samo drugačiji pa, ali zbog te dakle, e, zbog tog pristupa i davanja ljudima određenih mogućnosti da ipak izrazi do određene mjere do određene mjere svoje vjerovanje ljudi su jedva dočekali to i prihvatili međutim to je upravo najveća zasjeda i upravo su kroz to opet ljudi u grupama izašli, izlazili iz vjere i dan danas u velikim skupinama i grupama izlazi iz vjere upravo kroz tu demokraciju to je dakle, nekakav e, problem o kojem mi trebamo često govoriti na koji se trebamo često vraćati o kojem često trebamo govoriti zato što i oni koji tu demokratiju ne doživljavaju kao veliku opasnost često o njoj govore i često o njoj pozivaju pa stoga da bi se ublažila ta kov i nesreća koja dolazi od tog često govora i pozivanja u demokratiju naša je obaveza da se tome suprotstavimo na isti način tako što ćemo objašnjavati šta je to u svojoj suštini zato je došla ova napomena na samom početku i zato prije nego što smo počeli bilo šta govoriti ovde smo podijelili ove papire dakle na kojima piše nešto, dakle opet to je samo kratak osvrt na demokraciju i šta demokracija u svojoj suštini znači oni koji su dobili ovaj papir ga kopiraju i podijeli dalje fajde zato što je ovo što je napisano ovdje u demokraciji napisano još davnih 90-ih godina što je dokaz da su davno još ljudi osjetili taj problem i tu priješnju i o tome pisali i govora danas ko o tome govori naravno najće na od nas se malo gleda drugačije i etiketira pa evo vidite ljudi su još i prije govorili i niko im zbog toga nije nikakvu etiketu zalijepio mi kad govorimo o tome moramo onda u svijetlu toga u svijetlu ove demokracije koja nas je poklopila ovog sekularizma, znači ovog džahilijeta koji nas je poklopio, je tako? Moramo da govorimo o sebi, dakle i o svojoj davi i o svom usmjerenju i svojoj orijentaciji i svojim ciljem sve što radimo treba da ima svoj jasno definisani cilj Moramo imati svoj cilj tako je naša dava za koju se tako skiramo, je tako? I vrinevo, mora imati svoje cilj, jasno definisani cilje. Mora imati svoje cilje, jasno definisane ciljeve. Neko će možda reći da je to i previše jasno, ali bez obzira na to, ja ću istoći znači, šta treba i šta bi morao najglobalniji, najopćenitiji, šta bi morao najglobalniji, najopćenitiji cilj ove Davida bude. A to je... Potpostavljanje Allahove vjeri, uzdizanje Allahove vjeri, u potpunjavanje Allahove vjeri, u potpunjavanje Allahove vjeri. A Allahovu vjeru niko od nas ne može potpuniti pod okrenjem ove demokracije. Može li neko upotpuniti od nas ovdje večeras vjer, svoju vjeru i svoje praktikovanje vjeri? I može li, možemo li mi kao cijelina, kao zajednica ovdje, kao jedan džemat sad, upotpuniti svoju vjeru u hladovini, u hladu, u sjenci ove demokracije, ovog džahilijeta, ovog dajcizma? Ne možemo, zaista ne možemo. Mi možemo egzistirati kao polovični muslimani i donekle svoju vjeru prakticirati. Možemo, kao što se nepopularno kaže, životinjati tu egzistirati, opstojati ali da ostvarimo svoju vjeru onako kako je Allah s.a. naredio da se ova vjera ustigne iznad svih ostalih vjera da bude gornja i da ona vrhuni i da Allahova riječ bude gornja i da se ona ima slušati to ne možemo ostvariti u okviru, u okviru ove demokracije u okviru ovog džahilijeta kad god kažem domokracije moram reći džahilijeta zato što je to zaista džahilijet ila i cizan. Neko će reći, možda nije vrijeme za isticanje tih glavnih ciljeva i spominjanje i definisanje tako kratko i jasno zbog teške situacije. Ja ću na to da citiram hadith ili dio haditha, zato što je hadith malo duži, i da uzmemo samo ono što je najkorisnije za nas, inshallah, večeras iz tog haditha, hadith biljež ima muslim, kaže Amr ibn Abaseh, estulami radi an bio sam u jahilijetu a vjerovao sam da su ljudi u zabljedu bio sam u jahilijetu nije prihvatio islam a vjerovao sam da su ljudi u zabljedu pa sam onda čuo da je se pojavio čovjek u Mekhi koji tvrdi da je Allah u poslani sallahu alaihi ve sellem i pozivao ono u novu vjeru pa sam otišao u meku i našao sam da je negdje se skriva iskriven, nije dakle u Mekhi nastupao javno ali on ipak za njega ču, pa ga traži u meki i našao ga i kad je ušao kod njega, kaže, ko si ti? kaže Rasul s.a.v. ja sam vjerovjesnik kaže, a šta je to vjerovjesnik? kaže, poslao me Allah sačim te poslao Allah? kaže, poslao Allah bi silatil arham sa održavanjem rodbinskih veza i da pola mimove ki povedaj sruši i da se samo Allah obožava i da mu se nič staravni nesmata sada statim sam došao pa je Amr ibn Abise sta odma prepoznao krupnu stvar to je se ti došao to je se Allah poslao to je ogromna stvar to je veliki problem ti hoćiš da polomiš u Kukabe. zato ti treba mnogo snage i velika vojska pa šta ga onda poslije toga pita a ko je s tobom dakle ti si došao sa tim ali ko je s tobom kako ćeš to uradit kako ćeš to ostvarit kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam sa je hurun va abd samo je jedan slobodan i jedan rob i kaže Amr ibn Abbas Sulami radiyallahu anhu toga danas Rasulam sallallahu wa wasallam bio samo Ebu Bakri i Bilal radiyallahu anhu naravno bio Ali bilai Khadija ali Ebu Bakri i Bilal radiyallahu anhu od sposobnih ljudi koji mogu lomit kifu za je propisno i ispravno da mi večeras istaknemo svoje ciljeve. I da kažemo, cilj naše dave i ciljove naše vjere je da polomimo kipove. Da ih istiramo iz svojih kuća, iz svojih poredica, iz svog omšiluka, iz svog, svoje mahale, iz svoje ulice, iz svog sela, iz svoje čaršije, grada i iz svoje države. dalje kaže Amr Rasul sallallahu alaihi wa sallam innimu tebiog <coughs> ja tu tesli kaže njemu Rasul sallallahu alaihi wa sallam ti to ne můžeš srni idi svome na arad pa kad čuješ da sam uspio i da sam na neki način, kako vi mi rekli uspio jel tako, provalio o mi se pridruži pa je Amr ibn ibn Abbas kada ješel da Rasul sallallahu alaihi sallam učinio hijžru u Meku da se okuplja i u konjega njegove ashabi muhajžiri i jansari učinio hijžru i u Medin učinio hijžru i otišao kod poslanika sallallahu alaihi sallam u Medin dakle, treba istaći mora od početka Rasul sallallahu alaihi sallam poziva jasnom cilju jasnim stvarima Čem da se samo Allah Božava da se slušaju svi kipri polomi i to je bila jasna dava od samog početka od trenutka kad je sa bio samo jedan rob i jedan slobodan zato i mi moramo isticati to naš cilj, cilj naše dave je uspostavljanje Allahove vjeri potpunjavanje Allahove vjeri uzizanje Allahove riječ da Allahova riječ bude godina i da ona vrhuni u našim životima i u našoj sredini i da se Allahova riječ ima poštovati i u džami i na ulici i na svakom drugom mjestu Zato? zato što vlast pripada Allahu subhanahu vata'ala zato što vlast pripada Allahu subhanahu Ta'ala, zato što mi ne možemo upotpuniti svoju vjeru u okrenju ove olog u okrenju ove demokracije. ne možemo zato to taj kip koji nam smeta koji se ispriječe ispred nas, moramo ga slomiti na komadiće i bacite i uspostavite Allahu vjeru ali ovo uspostavljanje Allahove vjeru nije nekakav dakle mu stehan nešto što je poželjno nešto što može da se desi i ne mora nešto čemu mi možemo stremit i zato raditi a i ne moramo nešto što je lijepo da mi se na tom putu trudimo ne, to je nešto što nam je vađen i što mora biti važiv ove davi što mora biti važiv ove davi zato kad usporedimo cilj, naš cilj uspostavljanja Allahove vjeri i vidimo ovo okruženje u kojem se nalazimo onda vidimo dakle tu veliku veliki raspon veliki jaz i veliki problem veliki problem kakav problem vidimo tu demokratiju koja nam se ispriječila na put i koja nam se priječi svaki dan vidimo taj sekularizam koji nas tjera da u jedan dio knjige vjerujemo a da u drugi ne vjerujemo da vjerujemo u Allaha samo onoliko koliko odgovara centrima moć na istoku i zapad i da se Allahu pokoravamo samo onoliko, koliko to neće ugroziti njihov interes. A to mi sebi ne smijemo dozvoliti. Da pristanemo na to i da to prihvatimo. Zašto? Zato što je demokracija kufr. Zato što je demokracija kufr. Zašto? Zato što, malo prije kažem, nam dozvoljava i pušta nas da vjerujemo samo do do određene granice a onda poslije toga postoji ta stvar zabranjena i štefem preko toga onaj ko negira i odbije bilo što od Allahove vjeri izašao iz ove vjeri nevjernike a sekularisti zna se hoće da vjeru svedu na prostore džamije je li tako od čitave Allahove planete zemlje da Allahova vlast i Allahova vjera bude gornja samo na prostoru ovih uskih džanvija a sad ostali prostor na planeti tamo da vladaju neki drugi zakon koji su se oni sebi izmislili koji njima pošli Allah subhanahu wa ta'ala je uspostavio svoje zakone u prirodi koji je stvorio u svemiru Allah subhanahu wa ta'ala je odredio svoj tako? i niko ne može u to da se umiješa. Niko ne može Allahovu i kader da promijeni, da nešto tu izmijeni. Ne može ništa u Allahovu stvaranju da promijeni. Niko ne može, koliko god se nekome ne sviđalo što sunce izlazi sa istoka, ne može to ništa uvajati. Koliko god se nekome ne sviđalo što suce izlazi u toliko i toliko sati, ništa ne može da promijeniti. Ora ono opet neoboljivo kako je na redio izlazi i zalazi. E tako isto Allah subhanahu wa ta'ala odredio i njegova vlast je među nama, odredio zakone među nama koji se moraju ispostaviti i tu pasalo nekome ili ne pasalo mora se njegova vlast ispoštovati i niko nema pravo kao što ne može i nema pravo da se miješaj promijeni u kaderu i u svemiru tako nema pravo i ne može da se miješaj promijeni u Allahovim propisima i šarijatu u Allahovim propisima i šarijatu zato je demokratija kao dijelimišno prihvatanje vjeri kufr, pravo nevjerstvo pravo nevjerstvo nevjernici su oni koji se za nju bore, šire je, praktikuju i u nju vjeruju i prihvatili svi, oni su nevjernici. A u je sanama koji sad vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim smo ovu demokraciju prihvatili kao realnost i stvarnost i sa se po miru Prihvatili jednostavno kažemo ovo ne može ništa tu štaći takvo vrijeme prihvatili smo joj, njom živimo i nije, dakle, nismo ostali pogudjeni protiv toga nije ne živi u nama duh i želja i vjerovanje da nam je obaveza da to ne bude tako, da se to promijeni nema kod nas nastojanja da se to smakne promijeni i ukloni nego smo to prihvatili i sad je najveća davetska mudrost da se u okviru toga nekako opstane, živi. Je tako? Da se tu u okviru toga, u okviru te demokratije snađe. Pa su veliki davidski uspisi, šta? Ako nas se oni smiluju da mi negdje napravimo neku, neki objekat. Jel' tako? Jel' tako? Šta je to u suštini? Samo su nam dali malo prostora da existiramo. Da ne pokrepam. Da tako. Pa smo veliki davetski uspjeh, smatramo ako nam pusti da, da na poslu možemo obaviti namaz. Manša Allah tu sad napreda. Pa je veliki davetski uspjeh ako ostvarimo ovo ili ono, ako otvorimo islansku banku, ako ovo, ono. Nema sumnje da su to uspjes. I da je to korak naprijed koji će olakšati svijetu da na kraju, skontaj, na kraju se zaista opredili za Allahovu vjeru. I, i, i krene putem upotpunjavanja do kraja ove Allahove vjere Međutim, nije, dakle to je, to su sve, to je sve borba još uvijek zašto zaegzistiran. To još uvijek nije pobuna, prava popuna, to još uvijek nije kak dakle isticanja onog psija koji smo malo prije spomenuli, to još uvijek nije ono što smo rekli ispočetka početka da je resurs Allah odmah rekao, sad čim te Allah s.a. poslao da polavim kipove. Sa kipova. Sad ime Allah s.a. poslao. E tako isto dakle i ova stvar mora ostati unama i moramo ostati pobunjeni protiv ovog džahilijeta. Mora ostati mora ostati pobunjenici protiv ovog džahilijeta i boriti se protiv njega. I da kod nas ostane namjera i želja i čežnja za rušenjem tog džihelija i uspostavljanjem Allah vjeri i šerijet. Allahovi veri i šerijet. Dakle ovaj sekularizam, ova demokracija i ova džeheliec, on se proširio na taj način među muslimanima i zahvatio čitav islamski umjet na taj način što ljudi nisu prepoznali u njemu neprijatelja i nisu u, tom, u toj demokratiji ljudi prepoznali šta? ridbet i odmetništvo i otpadništvo od islama nisu prepoznali u tome ridbet odmetništvo i odpadništvo od islama zato su ga prihvatili kao što ni ljudi u Nogovom narodu nisu veličanje onih dobrih ljudi prepoznali kao širk i odpadništvo i izlazak iz Allahove vjeru nisu ga prepoznali, inače ne bi ga prihvatili tako? nego su mislili hajde, eto, veličanje davanje počasti tim dobrim ljudima kao što ljudi nakon Ibrahima alaihissalam i nakon Ismaila alaihissalam kad im je Amr ibn Luhay donio Hubela u meku nisu prepoznali u tome širk i nisu u tome prepoznali odmetništvo i otpadištvo od vjere Ibrahima alaihissalam oni su i dalje govorili, mislimo na čistoj vjeri Ibrahima a Hubel, pa to je samo vidi lijepo Amr ibn Laha'i on je bio veliki ugledan čovjek kod nas mi smo ga u svemu slušali i on nam donio i, tako? I nisi je mogao uvjeriti da oni više ne slijede Ibrahima da su učinili riddet i otpadništvo od te čiste vjere Ibrahimovi tako se dogodilo i ovom ummetu da u grupama, dakle, zapadaju u ovaj džahilijet a da ne osjećaju da su napustili dio vjere veliki dio vjeri ostavili ga i učinili na taj način ridet i otpadništvo nisu ljudi u tome prepoznali ridet i otpadništvo. otpadništvo zašto? zato što je poziv u ovu demokratiju došao na sinovima našim na njihovim jezicima na njihovim jezicima na onima u koje ljudi već prije imaju povjerenje i zbog tog povjerenja od prije i ugleda od prije su toh rihvati li i odazivajus. I odazivajus. A Huzayfa radiyallahu anhu prenosi hadith od Rasulah sallallahu aleyhi sallam da o koji ovom ummetu pa kad je Rasul sallallahu aleyhi sallam rekao da će doći zlo, posti tog dobra koje je zlo? kaže duaatuna ala arva bi jahennam pozivači na bratima jahennama pozivači na vratima djehennama pojavit se u ovom ummet men ajabahum iliha kada fuhu fiha kojim se odazove baciće ga strmoglaviće ga u djehennam pa kad je pitao Hodeyfa radijallahu anhu Rasula sallallahu alaihi sallam opiši ih kaže oni su od našoj kože i govore našim jezikom i govore našim jezikom zato se ovo tako lako proširilo poširilo među muslimanima. Dakle, bilo koliko odbaci stvar koja je poznata i utvrđena da je od, od vjere, da je od Allahove vjere. Odbaci je i negiraje bilo, baka to bila neka situušna stvar od ove vjere, ali je poznata i utvrđena i prihvaćena da je od vjere, zna se da je od Allahove vjere. Odbaci je time učinio, učinio ribdat i otpadništvo od Allahove vjere. A Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da se njemu Subhanahu wa ta'ala potpuno pokorite. Ja, o vi koji vjerujete, uđite u islam potpuno. Potpuno se pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoljava da mu se mi pokoravamo vam ili sa pola snage ne, nego da mu se potpuno pokorite. A onda nakon toga valate trju kupovati šetan i ne slijedite stupe, šetanski šta? Sve mimo u potpuni pokornosti Allahu Subhanahu Wa'ala jeđenje šta? Šetanski stupan. Eta tu minu ne bi va veliki teriju kad furuna viva. Zar vjerujete jedan dio knjige a u drugi ne vidjeti? Vi znate tu priču se živaju. Bilo je nezabraneno da se bore jedni protiv drugih bilo im je zabranjeno da se bore jedni protiv drugi i proteru jedne druge iz svojih kuća ali kad su se posvađali i sklopili jedni savez sa jednim arabskim plemenima a drugi savez sa drugim arabskim plemenima i između sebe onda zaratovali i kad su pali u roblje jedni drugima kad su zarobljavali židovi jedne druge a bilo im je to zabranjeno da ratuju uopšte jedni protiv drugi ali su sad zaratovali ipak, pogriješili a tako, pa su zarobili jedni drugi onda su rekli, sad ćemo ih odkupiti, da ćemo im da se odkupi uzet ćemo i metak da se odkupi što to je po tevratu, maša Allah sad vjerujete u tevratu a u vam je zabranjeno da uvšte ratujete prije toga pa Allah kaže kaže efe tu'minune vi vaadil kitabivo tekfurune bi vaad Za vjerujete u jedan dio knjige a u drugi ne vjerujete ne vjerujete u dio knjige gdje ne smijete nikako ratovati protiv drugi a sad kad imate zarobljenike maša Allah po te vratu kako je propis da se odkupe e to je to to se nama danas događa vjerujemo hoćemo da povjerujemo danas malo u jedan dio knjige a sutra kad nam kada nas ta knjiga optereti nečim što se nama čini poteško ili nas na neki način dovode u situaciji da ćemo se morat posvađati i u sukob doći sa opasnim neprijateljima onda može i drugačije a šta Allah subhanahu wa ta'ala prijeti, čine prijeti kad se ovako postupa, čine prijeti a šta je kazna za onoga ko to od vas uradi ila hijin osim poličeja šta će drugo zadasit onoga Ko tako postupi u jedan dio knjige vjeri u drugi nevjeri, osim hiz, poniženje, propast. I pogledajte šta je ovaj umet zadesilo. Šta je zadesilo ovaj umet? Jer i zbog čeg drugog, osim zbog toga što hoćemo malo da budemo muslimani, a malo da budemo i nešto drugo. Allah subhanahu wa ta'ala daje i njegove riječi se stvari moraju se stvari ako je rekao, zar vjerujete u jedan dio knjiga, u drugi ne vjerujete i šta će drugo zadesiti onoga ko to bude uradio od vas so osim hizm, filhajati dunja na dunjavuku vajom al tijamati od duna ila šadil adab a na sudnjem danu će biti vraćeni dakle, zades će ih još teža i veća pas ali evo i na dunjalu i pogledaj se stvaraju sa Allahove riječi šta je drugo i zbog čega je drugo ovaj umet zahvatila zahvatila ovakva nedaća osim ako nije zbog zbog ovoga god prihvati demokraciju on je odbacio dio vjeru kogod prihvati demokraciju i povjeruje u nju Tako, on mora odvaciti dio Allahove vjere, a to je kuf i A to je kuf i ridet. Zašto? Zato što to potpuno suprotno njegovim bijječima la ilaha illa Allah, Nema drugog Boga osim Allaha. To je sasvim suprotno njegovim vijećima la ilaha illalla. Nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala Na početku smo spomenuli da je Allah Subhanahu wa Ta'ala sve sebi počini i sve je u njegovoj vlasti. Sve je u njegovoj vlasti. Wesaqara lakumul lejl wa nahaar wash-shams wal qamar kutshiniye vama on Allah takle noć i dan i sunce i mjesec wan nuzum musaqaratin wan nuzum bi amri izliye zasto podčinjene njegovoj naredbi inna fi zalika laayatil qawmi yuqinun yaqilun zai stavtome ima dokaza za ljudi koji razumiju razumiju Allah subhanahu wa ta'ala skvara što hoče u nima absolutnu vlas Wallahu khalaka kulla daba tim mimma Allah je svaku životinu stvorio od vodi ka minhum man ala batni koga hoče učinio da hoda na tomah na svom da hoda wa minhum a od njih ima onih koji hodaju na dvije noge a ima i onih koji hodaju na četiri je li tako? Allah stvara što hoće Allah stvara što hoće a ako hoće da stvori da neko puže puzaće. i ne može se tome suprostariti nakon što ga je Allah stvorio da puži, ne kustane i ne hoda ako može ne, nego ostaće da puže kako je ga Allah stvorio Koga je stvorio je da hodaj četiri hodaj na četiri, koga na dvi hodaj na dvi. Wallahu, jahruku ma ješa, Allah svarašta hočet. Allah svara šta hoće, hočet. Njegovaj vlast. Inna Allahi araku liši kadir. Allah je vsemučem. Allah je vsemučem. Tako je Allah, tako je Allah, kao što je stvorio što je htio, i postavio zakone u, u tom svom stvaranju kakve je on htio i odredio te zakone onako kako je on htio i odredio sudbinu i propisao mjeru svakoj stvari koju je stvorio onako kako je on htio i niko na to ne može da utječe tako je isto stvorio čovjeka i rekao vana ha lehtul džimne in se im na nisam ni džine ni ljude stvori osim da mi ibadet čine samo zato su ljudi stvoreni samo zato ih je Allah stvorio kome bilo pravo kome krivo ne može niko to promijeniti i ni na kakav način na to utjecati, Allah je zato ljude stvorio radi čega da ga da, mu, da mu ibadet čine da mu se pokoravaju u tepsirima koji nam se prenose u razhava da im naredim da im naredim Allah wa je stvorio čovjeka da mu naređe izabranje. Eto je zato ga stvorio. Kome je pravo, kome je krivo. To je svrha stvaranja i to ne može niko, niko promijeniti. To ne može niko promijeniti. Zašto? Zato što je Allah je zan, ezan. da završim ovu rečenicu poprav učestiti. Zato što je Allah Tela i ostalo sve što je stvorio, sebi počinio. Sebi počinio i sve se njemu predalo. Sve je njemu Islam učinilo. Kad kažemo predalo mu se, sve mu je Islam učinilo. Pa Allah s.a. postavlja pitanje onima koji se bune protiv ovoga i hoće nešto drugo. Zar neku drugu vjeru mimo Allahove oni hoće? Volehu esleme men fissamavati a njemu je islam učinilo, njemu se predalo sve što je na nebesima i na zemlji taw'an, dobrovoljno au ili mimo svoje volje ili prisilno au kerahen, i إليه i svi se njemu vraćaju. Sve će se njemu vratiti. Sve će se njemu vratiti. Niko ne može neku drugu vjeru htjeti osim Simone koji je Allah odredio, kome je sve islam učinilo, kome je se sve predalo i naređeno je svim ovim ljudima da mu se predaju. Ša vam još dugo. Dakle došli smo do, do toga da je, Allah sve počinio, i da ljudi nemaju pravo osim da se Allah samu tela pokori. Došli smo do toga da zaključimo da je propisivanje zakona Uspostavljanje zakona od posebnosti unuhijeta, božanstvenosti Allaha subhanahu wa ta'ala i da je to od dakle njegovo isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala on je ovaj svijet stvorio i u njemu zakonu uspostavio, tako je ovaj ljude stvoril, i ove ljude stvorio i njima zakonu uspostavio i njima zakon uspostaju to je posebnosti dakle posebnosti posebnih prava isključivih prava Allaha, Allaha uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kao što on uzvišteni kaže njemu pripada stvaran nikome drugo niko ne može sad u tome da učestvio i naredi pa i u tome ne može niko sad ne kao što ne može niko sad ne i parirati mu u stvaranju ne može niko ni u narađivanju. Upostavljanju zakona. Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji i onome što je između nebesa i zemlji. Svugdje Allahu a vlast I na zemlji. I među u nama. Allahu is zakoni. Njemu to pripada. Kakav je onda njegov njegova vlast ako se ljudi i okrenu i sebi daju za pravo da sami sebi zakone propisuju i sprovede em šuraka šera u lahom šuraka' šera'u lahom min ad-dini ma lam bih illa. zar oni imaju neke druge šuraka' neke druge saučesnike učesnike sa Allahom da im propisuju od ono što Allah nije dozvolio ima li još neko tuze Allaha imaju li to ljudi još nekoga uz Allaha da im propisije ono što Allah s.a. uvjeri nije dozvolio mnogi će reći ovi koji ne sude i ne obraćaju se na Allahove zakone i nisli na Allahove zakone bitni neko će reći pa oni ipak izgovaraju la ilaha illa Allah tako klanjaju i tako ima i nešto od islama ima nešto khaira tu mi se sa tim slažem u svakoj novotariji ima nekog khaira tako Al to nije za nije dakle opravdanje da je ta novotarija i izmišljena stvar propisana i dozvoljena tako isto ima nekog Haira Međutim nema onog Khaira koji jalas Hano tela hoće da budi. Da ga budi. Nema onog Haira koji nam Allah Hanu tela želi da na budi. Nema tog khaira. nema tog prokisog Hara. I Allahs Hano tela govori otim, otim takvin, o tim, o tim takvim, koji se neka doazziivaju neka neće da se o dazovu. Isto tako kaže, je kuune o jekulu na amen na vilahhivo objer I govori? sta gore vjerujemo Allahu i vjerovjesniku i pokoravamo se a je zatim se skupina od njih okre, od njih okre. okrene se skupina kako se okrene okrene se od zatim nakon što su rekli u Allaha i poslanika i pokoravamo se okrene se okrene se i šta je s njima va ulaike وأنا أولئك بالمؤمنين نيسوا توبي يرني جابهم شتكاجوا لا إله إلا الله جابهم شتكاجوا بير يمو الله يفير يمو رسول صلى الله عليه وسلم ينسى الموضة قاجوا لا إله إلا الله ننخوا أشهد أن لا إله إلا الله نسهوتونك وأشهد أن محمد رسول الله إذ تكاجوا بالله وبرسول اللحسنى فبالك اللحسنين على يمكنه أن يسعونه كذلك nakon daljika ono da jesu vjernici. Nisu to vjernici. se toga opet okrenu, nisu to vjernici. Kao što nisu bili ni vjernici Židovi ka su došli kod sallallahu alejhi ve i od traži tražili presudu. Od Rasula sallallahu alejhi ve Traži traže presudu. A onda Sveta je kaže: "O kakav, kako hükmuun ke undehumut Tawrat. Wakayfa hükmuun ke fiha hukmullah, kako da od tebe traže presudu, a oni imaju teurat u kojem je Allahom zakon. Kako to sad? Da od tebe traže presudu, a imaju teurat u kojem je Allahom zakon. Pa Allah subhanahu wa isto na kraju za njih kaže, ona u lajka bil mu'minin, nisu to vjernici. Zašto? Zato što su došli kod Rasula sellem, Zato što im nije pasao propisu teuratu nije im odgovarao neštima e tako će biti sa svakim uema u bil mu'menin nisu to vjernici ko šta uradi kad mu ne paše Allahom zakon i propis traži neko drugo rješenje i pokušava da ga izvijegu pokušava da kad bude kad budu pozvani da im se presudi da im Allah presudi i poslanik sallaha da im presudi da se polavu, Šerijatul presudi okrenu se. A kad bi znali kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Wa in yakulluhum al-haqqu ya'tū. Ako bude nje nim, ako bi znali da da oni imaju pravo da će na korist, i onihum korist biti presuđena, šta? Ya'tū ilayhim mud'inīn. Dolaze po neime, dolaze da se prosje. A kad neće biti kada znaju da im neće pasati Allahom hukma, onda se okreću. Onda se okreću i Allah s.w.t. i za jedno i za druge, kaže ona u lajke bil mu'minim, to vjernici koji ne traže Allahom nek ne, ne traže Allahu presudu i ne budu sa njom zadovoljan. Zato ćete vidjeti da je ovo traženje suda i suđenje i zadovoljstvo sa Allahovim sudom, traženje presuđivanja od... Stvari koje zadiru u temelje ove vjere. Ovo traženje suda, zadovoljstvo s tim sudom, prihvatanje tog suda, zadiraju u temelje ove U srž našeg vjerova. Kako? Zadiraju u sva tri milova teuhilja. Zadiraju u sva tri milova tevhida koja su tri nivoa tevhida kojas tu tri, tri vrste tevhida da tako kažemo uluhije rububije i esma wa sifat zadele uluhije tako kaže Yusuf alejhislam svojim u koji svoj, koji su sanje u u zaotvor kaže njima Jusuf a.s. Ma ta'buduna illa asma'an sammejtumuha entum va'abaukom vi vino obožavate ništa drugo osim obična imena koje ste izmislili vi i vaši, vaši predsvi je li tako? Ma ta'buduna ibadat vi činite samo tako, znati ovo ibadet, ibadat staj je uvod ibadat to je ibadat a nakon toga in hukmu illa l. Il. A hukm vlast presuda pripada Allahu subhanahu Vidi kako posle govora o ibadetu vi samo obožavate imena, a vlast pripada Allahu. Šta je to? Znači da je hukm od ibadete, da je hukm od ibadete, ina samo to Inil illa lilla, i naredio je da nikog ne obožavate mimo njega, opet i poslije toga, kad konstatuje da vlast pripada samo Allahu kaže poslije toga i naredio je da samo njega obožavate šta to znači? da samo njemu vlast priznate da samo njemu hukm priznate hukm da samo Allahu s.a.v. hukm priznate i vi znate u tefsirima ajeta i tehadu ahbarahum, arhubanahum, arhbabi min duni uzjeli su svoje su, monahe i svećenike za gospodare, mimo Allah s.a.w. Adi ibn Hatim je došao kad Rasul s.a.w. čuo, to i kaže, nisu je uzjeli za gospodare. Kaže Rasul s.a.w. zar nije kad vam nešto o uh halali smatriti toho halalom, kad vam nešto zabrane, smatriti toho halalom, zabranjeni? Yes, eh, to je kaže to je to što su i uzeli za, za gospodare znači to je od gospodarenja propisivanje naređivanje, zabranjivanje odobravanje ohavadjivanje to je pravi, dakle i badat gospodaranje a prihvatanje toga je pravi i badat onaj ko to čini propisuje zabranje je gospodar, jel tako? a onaj ko to prihvata on se pokorava i čini i badac Zatim povezano sa tem hidom koji robu vidi. Robu vidi. In rabbukum allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsh yushil layla an-nahara yatlubuhu hasitan wash-shamsu wal wa nujuman bi wal amr. što Allah subhanahu ta'ala govori: "Vaš Gospodar je taj koji je stvorio nebo i u 6 dana", tako? Na kraju njemu pripada stvaranje Sve to što je stvorio i pocinio I njemu pripada amr na Njemu pripada Stvaranje Kader, on određuje kader Ali njemu pripada i šta? I šerijet, da on propisi Šerijet, njemu pripada I to, i zakon Tvoj gospodar stvara šta hoće i odabira Tvoj gospodar stvara šta hoće i odabira. Ma'akjana Allahum Urhija? Oni nemaju prava izbora. Oni ne mogu odabirati. Tvoj gospodar stvara i odabir. Oni nemaju pravo izbora. Subhahanalla, put' ayla amma jušikun, uzvišeni je i slavljen on Visoko iznad. Onoga u čemu mu oni šip čine. U čemu šip čine? U tome što daju nekome da što priznaje je i drugom da ima pravo da bira da bira, što to znači ovdje da bira da profisi određuje hoće, neće da, tako. da nam je šta ne Allah stvara i odabir a oni nemaju pravo da bira zatim, povezano sa telhidom esma osifat najljepših Allahovih imena i uzvišenih, savršenih svojstava, kako Allah subhanahu wa ta'ala sebe u svojoj plamentu naziva da je on el hakim el hakim pa naziva sebe da je hakim pa naziva sebe da je hakim o tako slova savršena imena najvša imena i savršena i uzvišena svojstva Allah subhanahu wa ta'ala upočio na ovo o čemu mi govorimo po svojim je o tako u svojim značelima. Allah subh'ana wa kaže, Ifa ghayr Allahi abitadi hakema. Zar neku vdrugu, mimo allaha trebam ja da biram i uzmin za hakema. Za studiju. Za neku vdrugu, mimo allaha da uzmin za studiju. Wa hvala denzel ilijekumu kitabu, fa sala on vam knigu objavio. Za dhalikumu hukmu Allahi ja hukmu bejnikum to vam je Allah'u hukmu i propis on međuva na Sudi suđi vallahu alimu Hakim, on je i hakim. mudri a u što je mudri hakim, zato što on mudro propisuje te zakone i on je mudro međuva prosudio hakeem Zatim Allah subhanahu wa ta'ala za kaže da je on najbolji sudija, najbolji vladar i da je on, je ja tako? ahkamu lhakimin opet isto značenje od prilike, šta najbolji sudija, najbolji najbolji vladar pa je sa te strane ovo priznavanje i pokoravanje Allah subhanahu wa ta'ala u njegovom sudu i njegovim propisima Ulazi u suštinu i srž sva tri nivoa tevhida ili sva tri, svijet, sve, sva tri svijet, e, sve tri vrste tevhida. Ulazi u to. Ulazi u suštinu imana. Vraćanje na Allahov zakon i traženje Allahove presude ulazi u suštinu imana. U srž imana. Bit imana. I iman se neće ostvariti dok se to neostvari ja jehal ladina amen الله allah wa atiiu rasul ovjerite الله se allahu i pokorite se poslaniku sallallahu alejhi wasallam i voli al amr minkum i vaši bogdan sa im tanazaatun fi shein faruduhu ila allah wa za vođama se raziđete, tako? Ne može Allahu i poslaniku sallahu alayhi wa nema raziđete se. Nego samo se pokorali. Vaule amri minkum, a vođama i tako? I vođama, ali ako se sanima raziđete i izmed sebe se raziđete ta ila Allahi u Vratite ono tu Allahu, znači Allahove knjizi. I njegovom poslaniku sallahu alayhi wa sallam dok je bio živ, a nakon njega njegovom sunnetu i šaria dok je i njega. In kun tom štat to'minune billah, ako vjerujete vi u Allah. Vod je omid I sudni da. Pa šta je ovdje? Ako vjerujete u Allahom, da sud vrasite, nekom presudi Allah, Allahova knjiga, nekom presudi Rasul sallaha alayhissam, sunat rasula sallaha alayhissam. I na kraju, i na kraju, da se oduli, znači, brojni su ajeti, ali ovaj, fela u radbike, dakle, isto u suri nisa, nekoliko ajeta, nakon nekoliko ajta Tako mi tvoga gospodara laj, minune, muhef, Neće vjerovat Neće niko vjerovat I ne može tvrditi da vjeruje Dok te ne budu uzimali Za sudiju svog Između sebe Dok te ne budu uzimali za sudiju svog između sebe A nakon njegove smrti Resulat sallaha resim šta Šarijat njegov, I sunnet njegov ne budu uzimali za sudiju za sudiju sebe. Neće vjerojat. Allah subhanahu wa ta'ala se kune da neće vjerojat sve dootle. I ne samo to. Nije dovoljno da samo formalno prihvate sud Rasulina sallallahu alaihi sallam i da mu se pokori. Nego, red, nego Allah subhanahu wa ta'ala dalje podučava nas. Dokad još neće vjerojat. Nije samo da prihvate presudiju i gotovo. Prihvate li presudiju? Ne. Thumme la yeđib a zatim ne nađu znači ne nađu nimalo ne nađu nimalo u svojim prsima u svojim dušama neugodnosti zbog onoga što svi presudio koji sam nimote snima i dok se potpuno potpuno ne pokaju dok se potpuno ne pokaju i dok se potpuno ne pokori dok se potpuno ne pokore Allah svt. sukone znači samo da se nema vjere dok se ne prihvati Allahov sud formalno nego nema vjere sve dok se to sa zadovoljstvom ne prihvati i dok se ljudi potpuno potpuno Allah svt. ne pokori i ova ajet upućuje na to da je ovo prihvatanje suda Allahu zapravo od srži islama. Srži islama i pokornost. Dakle, srži mana, to je srž islama i pokornost, To je srž islama i pokornost, O men ahsanu dinan esleme vađe huridla. Ko je bolje vjeri od onoga ko se pokori da tako preda svoje lice, Allahu subhanahu vata'a. i brojni drugi, brojni drugi ajati da dakle dopućuju na to da je to suština ove vjere u manje rekao islam dinanjem u akaretinu Hasi koji bude drugu neku vjeru osim imaju islama, a vjera islam, dakle ne svodi se samo na namaz nego se svodi INA i na bračno pravo i na sve druge oblasti širjetskog prava, to je sve vjera Islam. ko neko drugo bude vjeru tražio neće biti od njega primljena neće biti od njega primjena to je suština dva hade koja mi izgovaramo i na osnovu kojih ulazimo u ovdje. od srži znači ulazi u srž ova dva šehadeta koje mi izgovaramo šta? ova pokovornost prihvatanja Allahovog suda Prihvatanje Allahovog suda jer kad kažemo nema drugog Boga osim Allaha šta tu u stvari? nikoga drugog ne prihvatamo za božanstvo i nikome drugome se ne pokoravao mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, samo njega prihoda. Muhammad Rasulullah i svjedočim da je Muhammad Rasul salahu robi Poslanik, šta? Šta to podrazumijeva? Šta to podrazumijeva? Pokornost njemu. Pokornost njemu. To ne podrazumijeva da mi njemu odpijevamo koju pjesmicu tako da ga se sjetimo ponekad لكي سلاوات ماني قد نسم صلى الله عليه وسلم وقد رزميو وقورنس دكرة وقورنس رسوله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فأنته اشتبان دا فسانيك صلى الله عليه وسلم اشتبان زبر علي اصطفت اصطفت وقورنس من يتعر رسوله فقد اطاع الله كو سبقر رسوله jerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem se i Allahu subhanahu wa taala time. Wa ma sallama ar-rasul illa li-tata'a bi'nillah. Nijedno ni nismo prosali osim da mu se pokorava da bude njemu pokornost uz Allahov uz za dozvolu. Zato zato od Ibn Abaasa, Abaasa radijallahu anhu odnosno od Abaasa radiyallahu anhu sublima si hadith di kaj je on za qata'ma l-imani man radiyabillahi radbanu obil islami dinen ko bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulim osjetioje osjetice slast ko ko bude zadu sa Allahom i sa islamom vjerom i sa muhammadom sallallahu alaihi wasallam postanioje Kobuz je zadovoljan sa Allahom kao gospodaram. Islamom kao vjerom i sa Mohamedom sallallahu alaihi sallam kao poslanikom. Šta ovo zadovoljstvo sa njim podrazumijeva? Sa Allahom, sa njegovom vjerom i sa njegovim poslanikom. Šta podrazumijeva ako ne podrazumijeva na prvom mjestu prihvatanje njegovih zakon? I onoga što je on naredio i onoga što je zabranio. I pokoravanje u tome što je on naredio i ostavljanje onoga što je zabranio. Šta će drugo podrazumijeva? ماذا تشيروا؟ ماذا يعني؟ سعد بن سعيد بن وفا رضي الله عنه. لنا سي حديث صلى الله عليه وسلم: "كوچويي مديين، مدييا مؤذن، اهو ده كاجي يشهد الله وحده لا شريك له وانا محمد عبده ورسوله ورضيت بالله ربا". زادوا لنا سنس اللهم kao svojim gospodarom, Rabi Muhammedin Rasulen, i sa Muhammedom kao njegovim, sa Muhammedom kao poslanikom. Sallallahu alejhi ve sellem, bil Islami dinen, i sa Islamom kao vjerom, zadovoljen se Nakon što čuje ezan kaže sve ovo, gufira lahu, dembu, budu mu oprošteni njegovih grijesi. Zbog čega, zbog veličine njegove potvrde koju potvrđuje i svjedoči. Da je zadovoljan sa Allahom. Može li biti zadovoljan sa Allahom onaj ko nešto u jednom dijelu se pokori Allaha u drugom, neće. Ili nema namjeru. Ili nema namjeru da se bori, da se uspostavi totalna pokornost Allaha s.w.t. Da nastoji i da teži ne ostaje iznutra pobunjen protiv nepokornosti Allah s.w.t. ne miri se sa ovim masovnim odmetništvom i prkosom Allah s.w.t. gdje god se okrije ne miri se ne prijatelj ostaje popunjen protiv toga i ostaje vidim, žarka želja da to ne bude tako da se ispostavi Allah s.w.t. vjera. šta bi značilo to zadovoljstvo ako nije potpuna predanost. Ako nije primatanje Allaha, ljubav prema Allahu i da voli Allaha više nego išta drugo na ovom svijetu, da voli Rasula sallallahu wasallam, više nego išta drugo na ovom svijetu. I da mu Rasul sallallahu alejhi ve sellem bude preči, bude od samog njega, kao što Allah svt. kaže: "Da je an-nabi auwa bil mu'minina min anfusih, Da je ne bi vjerovjesnik preći vjednicima od samih njihove u mehatu, a njegove žene su njihove manje. Šta bi drugo značilo ako nije ta potpuna predanost? Dakle, zato neće se prepustiti nikakve svoje strast. Nikome drugom se neće prepustiti i pokoriti i dat mu bilo kakvu prednost nad Allahovim Amrom i naređenjem nad Rasulom s.a.v. njegovim strunetom nad onim što je Rasul s.a.v. praktikovao i čemu je pozivao ništa neće ništa neće dakle od toga dati da bude iznad ovog njegovog zadovoljstva sa, odnosno iznad tog značenja koje on izražava kad kaže raditovi ilah Rabin sam sa Allahom svojim gospodarom. onaj ko to kaže a nakon toga se sudi kod nekog drugog i traži uga, ugađa sebi i priklanja se nekome drugom i zaštitu traži kod nekog drugog i utočište traži kod nekog drugog i pomoć traži kod nekog drugog i misli da će uspjeti isteći ponos i dostojanstvo i vraci tom omletu do dostojanstvu preko nekoga drugog, mimo Allah subhanahu wa ta'ala jer istinu rekao ako kaže raditu billahi rabdani nije istinu rekao slagao je nije istinu rekao i ovo je ono što što se o čemu dakle moramo razmišljati čemu se moramo vraćati. ne smijemo biti od onih koji su se pomirili sa realnošću i, i, i koji su ostali poraženi pred ovom bolnom realnošću. Ostali poraženi i onda umjesto da ostanu popunjeni i da se i dalje bori za uspostavljanje allahove vjere sad traže načina samo kako da egzistiraju u okviru ovog ovog žahiljeta koji nas je potokio. Što to znači kako da egzistiraju? Ne smije da mi idemo korak po korak i da trenutno kažemo evo sad ćemo ovako egzistirati, ali moraju se poznavati naše ciljeve i istice i do kraja ići do, na, kao ostvarivanje tih ciljeva. Kao ostvarivanje tih ciljeva. Ako budemo tražili političke partije za koje ćemo glasati da bi što duže egzistirali na, na taj način ovdje, onda je tu zavrda onda je to sigurno zavrda koja nam neće pomoći nego će nam odvoć nego će nam odvoć i nećemo mi nikoga prevariti osim same sebe nećemo mi nikoga nadmudriti osim same sebe zato što ćemo sami na kraju povjerovati da to tako treba i da mi tu treba samo da egzistiramo dokažite nam da je Rasul sallallahu alejhi ve selle, u meki se borio na bilo kakav način da tamo egzistira. U to je neki kakva je takva. Da je Rasul sallallahu alejhi ve selle, meku ikada prihvatio takvu kakva ona jest. Nezi kad pomerio sam meku takva kakva ona jest. Jaz nikad prihvatio. Nikad. Nikad je nije prihvatio takvu kakva ona jest. Nikada. Uvijek je pobunje, mora se polomiti kipu. Sa tim sam ja poslan. I nije prihvatio Meku dok to ne je Zato mi je ne prihvatamo Sarajevo kako, kako jeste. I ne smijemo ga prihvatiti. Sredok ne bude onako kako treba. Nema snalaženja proživljavanja ovdje nekako. Ne nego ne prihvatamo ga i ostajemo pobunjeni i bunimo se i radimo sve dok ne bude onako kako treba biti pa ćemo ga onda prihvatiti i onda se sa njim pomiri. tek onda ćemo se sa njim pomijen. i sa njim i sa drugim sve do ostajemo pobunjeni i nezadovoljni dižemo svoj glas i tražimo uspostavljanje Allahove vjere i da Allahova riječ bude govorin sve do nikada resor sallam nije tražio načina kako da egzistira u neki da bi ostao tu a na račun vjeru, da prešuti nešto od onoga što mi je objavljeno. A na račun vjeru. Da ostane tu, da se nekako životari a da se prešuti nešto od onoga što mi objavio. Ne. Ali je bilo teški situacija, da tako? Bilo je teška situacija I kod nas mora biti teška situacija Pa je bilo situacija U početku nisu smjeli otići Kod Kaabe da klanjaju Kod Allahove kuće Nisu smjeli otići da klanja. Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam Iako se radi o Kaabe Klanjio ubejt U kući Arkama Radi Allahan Klanjio u njegove kući Dok nisu smogli snage da odu tamo pa da tamo klanješ ako treba kod Kjava iako je Kjava daleko da tako najodabranije mjesto daleko odabranije svi ostali mjesta na Tako upravo za ibadet ali kad nisu mogli, mogli su na drugo mjesto a nije otišao tamo kod Kjava je pa da se nagodi sa korejišijama na onačem nije nije to uradio ostali do kraja protiv onoga na čemu su oni i pozivaju ih do kraja da se toga ostave i okane i pozivaju ih do kraja mi objašnjava uvijek šta je to pravi put e tako trebamo ići. nikad to ne smijemo prihvatiti, do kraja moramo ostati pobunjeni protiv toga i do kraja moramo uvijek pozivati ljude da se toga ostaje dok ne bude kako treba nema prihvatanja i pomirenja nema pomirenja dok to ne bude kako treba dok ne bude kako treba situacija je dakle teška ako ne možemo ako ne možemo negdje onda ili ne možemo do kraja nešto onda možemo na drugom mjestu ili možemo povući i osmisliti određene postaze koji će nam omogućiti da se skoncentrišimo da shvatimo ovu vjeru bolje i da onda ostvarujemo korak po korak ovajci ti, uspostavljanje Allahove vjeri I da sva naša Dava bude usvjerena kad to je, uspostavljanje Allahove vjeru i Allahu ukširije. Glavni zadatak, uspostavljanje Allahu učijeda. Mi moramo da se interesimo za ovu vjeru, mi moramo za nju da se žrtvujem, uspostavljanje Allahove vjeri ne može doći uz lijepe sofr i masno kao smo vi večeras snimali i uvijek lagodno, ne može zapravo ne može nikad doći lagodno nego uvijek Allahova vjera je Allahova lagoda i ona je skupa i za nju se ima žutovat mnogo, mora se za nju mnogo žutovat da bi se ona ostvarila i pogledajte, nije ovo neka neki hobi kojim se ti možeš baviti jedno, jedan sat sedmišno. I kad se neče baviš jedan sat sedmišno, hoćeš li u tebe postić neke zabilježene rezultate? Ako se nekim sportom baviš jedan sat sedmišno, hoćeš biti zabilježeni sportista u tebe, a? Neće te nikom primijetiti, mahali, da su uopšte ti ne baviš. Eli tako? dakle ne postižu se tako rezultati ne postižu se rezultati sa pola snage ne postižu, ne postižu se rezultati uspu. evo mi smo večeras došli ovde jedno sat, sat i pol da se malo šarijatimo ovde da budemo da, da poštujemo ovde šarijatske propis. i onda opet svak u svojoj kući pola i pola a. i tamo imam. Hoće se tak, na taj način postići nešto? Neći. Hoće se postići na način da zahtjev vjere i širijeta smatramo krupnim ili da smatramo da je to bilo za neku generaciju prije nas, a da se to na, nas ne tiče. Allah subhanahu wa ta'ala ako je tražio od generacija prije nas, da žrtvuju svoje imetke, svo svoje vrijeme. <laughs> svoje mjeti, sve svoje intelektualne i fizičke i sve druge potencijale da ulože i potroši na Allahovom putu. I tek onda im dao od svog vereketa i blagodati i podario im ponos njihove vjeri i ispostavljanje vjeri. I upotpunjavanje njihove vjeri nakon toga. Zar očekujemo da nama dadne, a da mi to ne uložimo. Da niti ikada učinimo hidru, da niti ikada ostavimo i da niti ikada ostavimo porodicu, da niti ikada se izložimo opasnosti, da izgubimo glavu da niti ikada jednom se okrenemo svo svoje vrijeme i star svoj život okrenemo davi a da Allah ne da, da sve prosvrata. Ne, to des Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se žrtvuje. Allah s.a. od nas traži da da tražimo pravi put da tražimo prava rješenja ona neće doći sama preko televizije sam upališ televiziju hop, evo ga daj, ja sjedi maša Allah sve ti ukuće riješi sa ekrana ne. neće to nikad tako desiti Allah s.a. nas je zadužio da tragamo, istražujemo. Kao što je Amr ibn Abasat. Sulem je bio u i samo čuo tamo neki se pojavio poziva u istinu. Odvajići odražio, je li tako? Nije se pomirio dok ga nije pronašao i raspitao kakva je to istina u koju on poziva. Šta je to? Nije on sjedio tamo gdje jesi i kaže, ba ja imam odvrt ja nisam zadužen za to ja ne znam Jer nisam čuo čuo sam, ali to je daleko od mene možu sam otići daleko ha? nije razmišljao o tome da li će imati izgovor pred Allahom wa ili neće, nije nego ga živo interesovalo šta je to prava vjera šta je prava istinska vjera živo ga interesovalo i tražuju lagu trud na tom putu i tako su ljudi ulagali trud. I tražili Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I isli za njim. I činili hidžru. Ostavljali i i porodice. Rastajali se. Sa najmilijim domovinama. ja tako? Svojim kućama. Rodnim topracima i pragojima. Sve to ostavljali. Išli za Rasulom sallallahu alaihi wa Tako je i danas sa tom vjerom. Tako je i danas za tom vjerom, sad tom vjerom, hoćeš da srče vaš, hoćeš da je naučiš, hoćeš da spoznaš pravu istinu, moraš ustav, pragat, tražit, ostaviti prag, ostavit kuću, sav se posvetiti ovoj vjeri i ovoj dani. Sam ne spola snage, niti sedamdeset posto sve pa će onda Allah subhanahu wa ta'ala dati bereket daleko viši nego što ti mogao učiniti. Nego što ste svoje mogućnosti. Pa će Allah onda dati bereket daleko i rezultate daleko veći nego što ste takav slavašan i ja što smo uopšte mogli ikada učiniti svojom snagom i svojom inteligencijom. Al kad ni založimo sve i budemo iskreni u tome, Allah subhanahu wa ta'ala nije pokavio. I njemu ne trebaju bilo kakvi ljudi da uzdižu ovog vjer. Neće on počastiti time bilo koga, nego samo on je iskren. Samo iskren. One je polovične, ne. Sve dok ne postanu, iskren. Sve dok ne postanu, iskren. Dok se ne pokaju i ne postanu, iskreni. Zato, nek ovo bude moj skromni doprinos ka rasvjetljavanju ove naše ove naše realnosti i stvarnosti u kojoj se nalazimo i nek ovo bude moj skromni doprinos za kojeg Allah subhanahu wa ta ta'ala molim da ga ukabuli i da mi ne bude bačeno lince da bude iskreno ime njegovo subhanahu wa ta ta'ala ka osvješćivanju osvješćivanju naše omladine koja primjećujemo svi se gubi u ovim vremenima gubi se u ovim vremenima, pa, pa misli da će se uspjeti u ovoj davi i da se Allahova vjera može uspostaviti odricanjem i ostavljanjem Allahove vjeru. A ostavljanje vjere za račun vjere ne nije nikakav račun. Podvuci se veri nula. Ostavljanje Dave za račun Dave Dakle, ostavljanje da se govori istina, da se prešuti istina, radi čega, radi mudrosti i davi, je čista nula. Ostavi davu radi davi, nula. Ostavi neke propise vjeri, radi čega, bađi radi vjeri. Kako to ostavljavaš vjeru radi vjeri? To je opet kada se vjeruje sve nula. A tako, zato mora naš menheć, naš put, naš cilje mora biti jasan, ali naš put mora biti jasno predstavni. I ne može se smatrati da se to može postići ovako i onako. Pravi put je jasan. Znate šta znači prava u geometriji. Prava u geometriji vi ovdje svi to bolje od ne znate, ali ja sam ovdje ovaj za govornicu pa govorim. Najkraća linija i najkraći put između dvije tačke, jel tako? Zato se pravi put zove pravi put u arapskom jeziku silatum musta mustatina u arabskom jeziku je prava mustatim ovaj put je mustatim nemoj za put, pute to sve za dalje pute pravi je najkraći pravi je najkraći i jedin i nema nigdje dvije prave i da se dvije prave i tri između znači dvije tačke ima dvije prave samo jedna ta najkraća nema drugi to je pravi put i nema, to to se ne postiže preko džahilijeta to se ne postiže preko demokracije to se ne postiže ni preko institucija koje su sastavni dio ovog džahilijetskog sistema kad kažem džahilijetskog znači sekularističkog lajcistickog nema preko tih institucija se ne postiže to to može biti ako se zamisli kao ne znam, nekakav privremen korak za konsultovanje redova i tako da. Ali da to bude strategije, da se zato žrtvu propisi i dava i da se zbog toga šuti ne može. O čemu govorim? O ovim našim udruženjima građana. Tu je sve nastalo u cijeni ovog traguta. Pa tako? O čemu govorim? o partijama raznih. O čemu govorim o islamskoj zajednici. Ona nije ništa drugo do sastavni dio ovog demokratskog sistema i onog liječnog sistema i svakog sistema je ona dio. tako, na kraju krajeva, samo postojanje islamske zajednice kao institucije ovakve kakva ona jest ukazina poniženje Muslimana i, i, i, i propast vjeri je ovdje jer nije osnovana sve dok je ovdje vladala vjera je Allahova riječ i šarija. nego je osnovana kad je nestalo odavde hilateta i rasulo se sve i došli kauri pa je osnovano evo imamo ćemo dati da budete malo muslimani i vi budete malo muslimani evo imate a tako Tamo, direkciju za vakufe. Pa tako. To ne može biti naša strategija i to ne, može, ne mogu biti naši ciljevi. To možda da se toleriši, možda da se toleriši kao strateški korak ili jedna faza, ali da to na kraju postane nešto zašto se treba boriti i preko čega treba da se bori i da samo za sebe postane cilj, to je zaista zabloda, kao i ova naša udruženja građana Ako postanu sama za sebe cilj Tam Obzirom Da sam ja još prije završio Jel tako? A ovo je U nastavku bilo onako malo komentarisan Molim Allah subhanahu ta'ala Da vas nagradi za vaše sabore strpljenje Molim vas subhanahu ta'ala Da mi oprosti ono što sam Pogriješio i kroma šir Amen. ono što sam pogodio od Allaha ono što sam pogodio išao od mene od šetana, molim Allah subhanahu wa ta'ala oprosti molim Allah subhanahu ta'ala da pomogne svoju vjeru i njene nosioce volimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne ovu da'au, ovu baričetnu da'au da obrza da svoju pomoć i pobjede molim ga subhanahu wa ta'ala da učesti naša srca da nas naoruža hrabrošća da učvrsti naša srca hrabrošća i odlučnost da učvrsti naša srca mružnja prema kufru i kafirima da učvrsti naša srca ljubavju prema mu'minima i prema imanu i dobrim djelima. molim ga subhanova ta'ala da nam omjeli iman i dobra dijela a da nam omrzne kufr i na vjerstvu i loša djela molim ga subhanahu wa ta'ala da izliči naše bolesne da pomogne dužnicima da vrati dugove da poželi naše neoženje molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i pomogne i počasti da budemo od onih na čijim rukama će kufr i na vjerstvo doživiti slonu i pod čijim rukama će doživjeti poniženje pod čijim rukama će njegova kišma biti zdrobljena, molim ga subhanahu ta'ala da nam se smiri oblasti svojo milošću da nam seba kupiše i da ovo naše družine vidimo na svijem danu od svojih dobrih djela. molim ga subhanahu ta'ala da nas učinje od iskrenih da nas sačuva od džahenneva i obraduje gendertom i svojih svog ovilja i svoje milosti.